היפופוטם, רדיו תל אביב, אתם על יום הולדת שנה או כמה שזה לא, שנה, כן, של היפופוטם, ואנחנו כבר מתקרבים לסוף התוכנית ועוד לא קיבלנו מתנות ממש, אבל אנחנו אופטימיים, אני בטוח שאתם מדליקים נרות אבל בבית, שתי נרות, אחד לשנה הזאתי ואחד לשנה הבאה. ואחד ל... שלום, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, לפופוטר. מי אתם? אני ערן, וזה בוזי. כאילו, רק שהמאזינים בבית יבינו, עכשיו נכנסו שני מאזינים לאולפן, מפקפקים למראה, לא מגולחים. אלה מאזינים קבועים שמשאירים תמיד הודעות בטלמסר, בוזי ואזולאי. אז אם הם פה, מי שומע את התוכנית? מה אתם רוצים? הבאנו לכם מתנת יום הולדת מאוד נחמדה שהכנו לכם. הבאנו לכם קסטה עם הקלטה שלנו, של תוכנית רדיו. יפה, מתנה, הביאו מתנה. מישהו הביא מתנה כבר תוכנית רדיו, לא? יש לנו כבר תוכנית רדיו. להרחבת האופקים, בוא נגיד. תשים, תשמע. איך קוראים לזה? קוראים לזה מטופופי. מה זה מטופופי? מה? עכשיו, שים את זה על המראה, תסתכל על זה, תגיד איזה מושג לימוד. כאילו היפופטם הפוך. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אך לפני שנעבור להתחלה, בואו ונשמע צמחה של פיל! מה את פה בגיל? אנחנו מגישים לכם צחוק זה מחוץ לחוק, פינתה של רב-פקדת סממית, הסגנית. ערב תשעה, ערב תשעה, אחרי הקפה של הבוקר, נכנסתי לנהל את הפיטרול הימי. עצרתי ליד איזה ילד, אה, יויו שלו נראה לי חשוד. שאלתי אותו, ילד, לאן אתה הולך? מה הוא ענה לי? אתה לא הולך לשום מקום, אתה חלק קבוע בגוף האדם, ורק הכדוריות האדומות, הלבנות אולי הולכות. אם הייתי אמא שלו, הייתי גאה, אבל דחילק. מיד שמתי על הוותיקים ונתתי לו 24 בפנים. מה אתה מבין? כשאני מתקן, אז שופך לי קצת שמן, מגלט קצת פטוסיק, מכוון את המנוע, לה, לה, לה, לה, לה, לה, מה קרה, טאנה? לא, ותכיר את הרופא היקר שלי. נעים מאוד, גבר בגראז'. טאנה, כמה פעמים אמרתי לך לא להכניס שרים לגראז' בזמן שאני עובד על האוטו? אה, אדוני, זה לא אוטו, זה עץ. נו, בטח. לתקן אוטו זה הרבה יותר מלכלך. שלום לכל המאזינים, במסגרת בעיית המחסור בגומיות שיער, הזמנו את המומחה שלנו לגומיות שיער, האחד והיחיד, האיש החביב ביותר בעולם! שלום לך, אישי הצעיר. גם לך, מה דעתך על שיער מפוזר? שיער מפוזר זו תוצאה ישירה של מחסור בגומיות נהרי, אתה מבין? לא התכוונת להגיד שאם השיער היה עובד עם יומן, הוא היה פחות מפוזר ויותר מסודר? לא, למה שהוא כזה דבר? יואו, איזה שיער רך יש לך. ואתה לא מתכוון לצחוק שאני שמנדריק? אל אלוהים! לא, אללהי, אבוי לאוזניים הששומעות, מדוע שאומר דבר כזה? חזיז ורעם, שוד ושבר, חזבה ושלומית! זה איזשהו סיום של התוכנית מתוק בפיע, זה אומר שזה מיד נגמר, <אח> אך לפני שנעבור, הסיום. <אח> בואו ונאכל את חזנות. זהו? כן. זה סיימתם? זה כל הקטע שלכם שהבאתם? כן, זה פחות או יותר הכל. יופי. What was it? What okay, no, was it? What was it? What was it? Ah, ah, ah. Thank you. שתי <תליים> נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם, co.il.